Твердими помислами, твердими кроками хай світло небесне. Сяє б людина. Хто сам вирішує долю? Хто сам приймає рішення? Княгу без блуду, без гною, без болю. Життям своїм залишається втішеним життям. Закрута мы продирается вдоль искр скаши. Без не так тебе чисти свои не Там да, средня мамыла мы там, зі своїми хорошими, з ним власними силами щастя своє збудувати зможемо. На свого не скаже слово. Oh. Радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітнього культурного центру на радіохвилях WWDB 860AM.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 Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осип Рожка, технічного асистента Пілипа Раскольчука. Бажаємо вам приємно провести час. Переломні новини з парламенту України передаємо виступ голови партії свободи Олега Тягнебока, виголошену у Верховній Раді України під назвою Крик душі. Давайте спокій забезпечимо тут. Прошу, слава Україні. Ситуація в парламенті в українському суспільстві і українській державі не просто напружена. Вона є катастрофічною і в будь-якому сенсі, як в політичному, так і в економічному. Я зараз навіть не маю наміру звертатися до цієї частини залу. Тому що вони голосувати за відставку уряду не мають наміру і не будуть. Тому що вони прикривають бандитів і злочинців. Очевидно, саме через те, що самі такими є. Я звертаюся до українського народу. Я звертаюся до усіх українців. Люди добрі, вставайте на боротьбу проти тої банди, проти тої хунти, яка впродовж останніх чотирьох років принижує українців, позбавляє наші національні права. Топчуться по нашій національній гідності. Люди добрі, піднімайтеся проти того, що вони знищують наші громадянські права, забирають свободу слова. Вони позбавили можливості вільних виборів в Україні. Люди добрі, піднімайтеся, створюйте страйкові комітети, протестуйте проти тої бандитської влади, яка сьогодні знищила економіку держави, яка призвела до соціальної несправедливості. Що тут говорити в тому парламенті? Хтось наївно ще собі уявляв і думав, що вони прореагують на тих звірів в пагонах, які били студентів, які били журналістів, які в крові топили Майдан незалежності. Новий рік хочете Святкувати, Різдво хочете святкувати В центрі Києва На крові у вас совість є Та ви б мали прийти сюди І покаятися Ви б мали стати на коліна Вибачатися перед народом До чого ви довели Як ви смієте ще носити депутатські значки Як ви смієте ще Вступати в якісь дискусії Вас треба карати всіх тому що ви довели державу до хаосу і ви думаєте, що ви сховаєтеся від відповідальності. Не сховаєтеся. Українці створюємо страйкові комітети, виходимо на вулиці. Українці всюди, зараз не можна працювати. Ми маємо розуміти, що сьогодні або ніколи. Ситуація, яка в Україні, вже нагадує революційний момент. Треба призвести до революційної ситуації. Так, так, так. О! О! о, о, о, о, о бандюгани, Окраді бюджету, народ вийде, позабирає у вас все, що ви понакрадали. Думаєте сховатися, думаєте уникнути відповідальності? Не буде цього, люди добрі, на сьогоднішній день якщо не буде проголосована відставка уряду, але судячи з того, що тут робиться, не буде вона проголосована. Уряд не запросили. Значить, не мають наміру його слухати. За відповідати за його дії не мають наміру жодного. Говорили з вами, питалися вас, не хочете голосувати. Ні ви, ні комуністи, ні більша частина позафракційних. Значить, буде відповідна реакція. На вас лежить тепер вся відповідальність. Те, що зараз буде відбуватися в країні. Ви думаєте, Люди вийшли за гроші протестувати проти вас? Ви глибоко помиляєтеся. Люди вийшли, бо ви народ дістали вже. Дістали своїм хамством, дістали своїм цинізмом, дістали своїми бандюанами в погонах. Сьогодні отут перед Верховною Радою і в середині при е, на території Верховної Ради позапускали тих негідників, яких треба було вже покарати. А які сьогодні для чого вони сюди прийшли? Нас охороняти? Нас не треба охороняти. Вони вже давно мали бути відсторонені від відповідальності. Що то таке? Люди платять бюджет, кошти зі своїх податків, з тих грошей їм зарплата, а вони, народ, кажуть на коліні, вони кажуть честь віддати, вони копають людей, питаються, чи ще живий та ви подивіться кадри, які показують в новинах, старші жінки старші чоловіки, діти їх луплять без розбору направо-наліво, та ви хоч якісь елементарну гідність маєте ви що, не розумієте що ви несете політичну відповідальність ви відповідаєте за все те, що зараз робиться на вулиці. Нема що з вами говорити. Люди, виходимо, боремося. Оце є шанс зараз, реальний шанс. Перемихтуй ту владу. Імпічмент президенту, відставка уряду, відставка парламенту після цього, перезавантаження повної, повної влади. І тільки тоді ми зможемо змінити реальну ситуацію в Україні. В іншому випадку нічого не буде. Відкривайте підлоручних з політології два шляхи – або еволюційний, парламентський, або революційний. Ви довели до того, що сьогодні в Україні настає революція, яка вас, негідників, бандюганів, українофобів, змете. Ми переможемо. Слава Україні! Вірш Дмитра Павличка з Евромайдану. «Новорічна ялинка». Україну. Ніч була студента, на Майдані спала дітвора. І мовчала правдомовна сцена, і дрімала ватра край Дніпра. І тоді, мов армія Батия, Беркутів нахлинула орда. вчу Донецьк, і вчула Коломия, крик дітей із Києва. Біда! Беркутівці б'ють, як окупанти – і не так. Ти маски з них здирай. Б'ють, як слуги панівної банди, як хахли приспішники Москви. Україно, мати моя вічна, не дивися. Б'ють по голові, щоб твоя ялинка новорічна на крові стояла. На крові. Беркутівці б'ють. Киї гумові, кров твоєї дітвори тече, кров на твоїй пісні і твоїй мові. Не впади, схопися за плече. Господи, тримайся за студента, паленого кров'ю на зорі. Будь повстанча, а не іредента. Визволяйся від банди на горі. Україно! Пам'яте сувора, не забудь же хлопців і дівчат, що заснули на Майдані вчора і співали, як збудив їх кат. Zem luric zwine zvoli Mi pisma ušit Всі любов'ю миром і тисяч літь величний день, що об'єднав всю Україну і серця всіх людей, радіє сонце зо. Який існю сіяє все В країна, льуба, Бог те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 PROVASSN.com. Залишаєте працю йдете на пенсію? Проведення професійно залагодить зміну 401k у особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284. Шановні краяни, увага. Банк MB Financial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 10 грудня 1597 року народився Петро Могила, київський митрополит, фундатор вищої школи в Україні Києво-Могилянського колегіуму. 11 грудня 1873 року у Львові засновано Наукове товариство імені Тараса Шевченка. 11 грудня 1891 року помер видатний український лінгвіст Олександр Потебня. 11 грудня 1900 року помер письменник, адвокат і учений Олександр Кониський. 13 грудня 1856 року Народився великий український актор і режисер Микола Садовський Тобілевич. 13 грудня 1963 року помер поет і дисидент Василь Симоненко. 14 грудня 1840 року народився видатний український письменник, театральний і культурно-громадський діяч Михайло Старицький. І 14 грудня 1918 року війська директорії Української Народної Республіки і Січові Стрільці зайняли Київ. Гетьман Скоропадський зрікся влади. Метрополит Андрейта «Голокост» 70 років минає від часу смерті великого митрополита Андрія Шептицького. Врешті-решт, антидеформаційна ліга нагородила посмертно митрополита Андрея за його відверті виступи проти переслідування євреїв у зверненнях до вірних і німецького керівництва. Митрополит Андрей очолював рятувальну акцію євреїв. Антидефамаційна ліга – це американська правозахисна суспільно-політична організація, що протистоює антисемітизму та іншим формам нетерпимості стосовно євреїв. Діє від 1913 року з освітком у Нью-Йорку. За свою героїчну поведінку, відвагу і героїзм за порятунок євреїв під час Другої світової війни відзначено метроплита Андрея Нагородою імені Яна Карчкого. Нарешті ситуація до вкруги великого митрополита Андрея радикально роз'яснилася. Брат митрополита Андрея Клементій вже раніше втішався цією назвою і признанням євреїв від десятків років, і в його честь посаджено деревце у яд вашим. Однак довголітна боротьба за визнання митрополита Андрея праведником – була інспірована злою волею різних осіб та чинників, які не хотіли розуміти його дії або їх невідповідно інтерпретували. Митрополит Андрій його церква виявляли християнську любов до ближнього і на ділі, і на словах. Ось відомий та популярний єпископ Іван Бучко, який у 40 41 році був єпископом, помічником єпископа Багачевського у Філадельфії, вже у 39 році виступав в обороні євреїв, нап'ятновуючи антисемітизм та називаючи його антикам християнським. Він шанував вклад євреїв у світову культуру та підтримував їхнє бажання мати свою державу. Як це подає Ковба з інституту юдаїки у статті на інтернеті «Рабинат і католицьке духовенство східної Галичини в часи Голокосту». У Львові загинуло за даними інституту юдаїки 100 тисяч євреїв. Ковба описує поведінку особливих німецьких поліційних батальйонів. У перші дні молодики з Айнзацгрупи провокуючи погроми Особливо збиткувалися над рабинами, їхні ярмулки, їхні бороди, одяг, поведінка доводили німців до шалу. Вони полювали на духовних осіб посилено, вишукуючи та відділюючи знатопу, особливо снущаючись над ними. Старші мешканці містечка, Перемішляни на Львівщині досі пам'ятають, як німецькі молодики зачинили у синагозі євреїв, які прийшли на молитву, обклали будівлю соломою і підпалили. У Львові у 41-му році підпалили велику синагогу, а через кілька днів ще одну на вулиці Богданівці. Львівське гетто було зліквідовано щойно у 43-му році. 21 листопада 42-го року метроплит Андрей оприлюднив своє знамените пастирське послання «Неубий!» Проти гріха добровільного вбивства, Святість людського життя, спасіння душі, любов ближнього, велич божих чеснот метроплит протиставляє мерзенному злочину вбивства, політичного, дітей і брата-громадянина. Під впливом цього послання українці по селах рятували євреїв. Шофер митрополита Андрія розповідав, як на наказ митрополита священники рятували євреїв. Відомо, що отець Еміліан Ковч, приголошений блаженним папою Іваном Павлом II, на початку 2000-го року врятував тисячі євреїв, видаючи їм християнські метрики. А ось інститут юдаї, який подає про нього таку маловідому ціну інформацію. Цитуємо. У переміщлянах старі досі пам'ятають, як порятував отець Емільян Ковт з вогню жидів. Цитуємо. У вересні чи на початку 41-го року у містечко приїхала на мотоциклях група ССів. Оточила синагогу, де зібралися на молитву євреїв, зачинили двері, підпалили синагогу і до кулешні будинки. До оча з криком прибігли кілька євреїв, благаючи допомоги. Разом з сином отець вискочив з хати, вбіг вбив мічюрбу біля синагоги, закричав по німецькому до єсесівців, щоб вони йійшли, а сам кинув відчиняти двері. Йому допомагав син, долучилися і люди. Для німців така висич була настільки неочікуваною і несподіваною, що повсідали на мотоциклі і подалися з містечка. Отець і люди почали витягати з божниці на пів непритомних євреїв багато втікали хто куди міг, бо німці могли повернутися. Правда, інститут деякі не подає, що отець Емільян Ковч був надраяновим провідником організації українських націоналістів перемислянщини. Один з визначок українських націоналістичних діячів того часу стверджує, крім стратегічно-політичних мотивів, теж низка інших причин, як християнська мораль, гуманність і тим подібне забороняла організації українських націоналістів і українській спільноті будь-як включатися в німецькі погроми жидівського населення, що признають самі зондеркоманду у своїх звітах з України. Наприклад, звіт Зондергрупи А, адресований Гімлерові і підписаний СС бригади фюрером Штал Екром з значить жовтня 41-го року, та інші звіти, які знаходяться у нації conspiracy and aggression. Це саме потверджують, Чесні жидівські приятелі України, наприклад, жидівський рабін, доктор Герцог з Палестини, пише так: як німці перевели погром проти жидів у рогатині в 42-му році, скерував митрополит протест до Гімнера, в якому він з усією рішучістю і суворістю засуджував мордування невинних і безпомічних людей. Цей чин митрополита викликав великий розголос, бо це був акт неймовірної відваги. Бо ж ніхто в цей час в Європі не відваживши публічно виступити в обороні жидів проти найбільш жорстокого лютуючого гестап. І, продовжує доктор Герцог, за цим прикладом йшло все українське населення, помагаючи при переслідуваним переслюдуваним жидам у всякий можливий спосіб, не раз ховаючи жидів з риском власного життя, бо за це грозила кара смерті. При треба підкреслити, що українці самі страшно терпіли від погромів гестапо. Цитата за доктором Прокопчуком Дерметрополіт, 1955 року. Доктор Фанківський у своїй книзі «Роки німецької окупації» згадує те, що Митроплит писав Гімлерові у лютому 42-го року, що він, як священник, не може боліти над поведінкою німецьких збройних сил і поліції супроти мешканців краю, у першу чергу жидів, над знущанням і розстрілами людей без суду. Тому дозволяє собі звернути увагу на це, як голова церкви і духовний провідник своїх вірних, уважає своїм обов'язковим. Сиском вимагати, щоб української поліції, яка складається без винятку з його не вживати до будь-якої акції проти жидів. Своїм змістом пише доктор Кость Панківський, письмо мітрополито було дуже гостре. Цитуємо, супроти колишнього царського в'язня, якого навіть бочовики не мали відваги рушити в часі своєї окупації, казав Кольф, офіцер. Зіхр Гайдінсту подразненим голосом «Німці є безрадні». Після чого Зіхр Гайдінст Німецька служба безпеки припинила всяку діяльність Національної ради, створеної з ініціативи Українського державного управління у липні 41-го року, якої початним президентом був митрополит. Внаслідок поведінки священиків митрополита Андрея довідуємося у статті Ковби, що у 42-му році у самборі під Гайця храві перемишлянах Львові прокотилося, Хвиля арештів священників, які Хрестили євреїв у протидії німецькій політиці, та це не вплинуло на діяльність Української греко-католицької церкви. Брат митрополита Андрея Студит Клементи безпосередньо займався розміщенням єврейських дітей і жінок по монастирях Львівської єпархії в Уневі в Яхторові. Перехідним пунктом стала дикарня на вулиці Петра Скарги у Львові, резиденція митрополита. У монастирі студитів переховувався рабинка Гана і діти Рабина Левіна. Отець Марко Стех, настоятель студитів. Перевозив та розміщував дітей по монастирях, забезпечував їх документами у дитячому будинку у Брюховичах і у притулку добродійних установ Українського допомогового комітету. Отець котів виготовляв для євреїв арійські документи, здобував для них одяг і харчі. І гумення Йосифа багато вклало труду для рятування євреїв та опікувалося дітьми і жінками. Згадаймо ще отців Іваніва, Тита, Процюка, Бузиновського, Ковча та Моніку. Однак всіх прізвищ не знаємо, бо вони іще не виплали на поверхню уваги української громади. Ми щасливі, що євреї нарешті оцінили рятувальну діяльність митрополита Андрея. Пересуди ворожо наставлених осіб, які вбачали в поведінці митрополита Андрея про німецьку настанову, ідеологічного колабораціонізму, як це твердить польський часопис «Жадж посполіта», нарешті відходять у тінь. Митрополит благословив дивізію, писав часопис, яка, цитуємо, перейшла кривавим шляхом територією південної Польщі. Кінець цитати. Забули редактори прочитати вирок Нюрнберзького повоєнного суду, щоб знати, що дивізія мала чисті руки. Часопис Жечпосполіта писав, цитуємо, Шептицький програв. Він не добився перетворення православних уніятів і не навернув західньоукраїнських націоналістів. Справа України була програна на півстоліття. Шовиністичні твердження часопису висані з пальця. Не можна спотворювати поняття церковної єдності Українського християнської церкви самовільними твердженнями. Окрім того, митроплит Андрей був мудрим сином свого народу, патріотом і державником і повністю підтримував змагання націоналістичних і патріотичних сил до здобуття власної держави, уряд якої він благословив своїм пастирським посланням 1 липня 41-го року. Матеріал зібрав та підготовив Осип Рошка».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 Український чоловічий хор Прометей, запрошений з гостинним виступом Американською церквою Святого Дунстена в Блубелл, хор щиро вас запрошує на концерт «Українські традиції народні та резвяні.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 Іван Кушнір пожертвував 1300 доларів на Українсько освітньо-культурний центр. На українську радіопрограму УОКЦ пані Марія Шумська пожертвувала 30 доларів. Ігор та Оксана Туркевич пожертвували 155 доларів. На фонотон пожертвували Андрій та Ірина Залуцька, 60 доларів. Жертводавцям щиро дякуємо. Подаємо найновіших список жертводавців на Український центр. Марія Іван Околович 200 доларів. На радіопередачу Олександр Іrais Маєвська Михайлюк 50 доларів. Ірена Шерба. 40 доларів. На бібліотеку Олександр Іраїса Маєвська Михайлюк, 50 доларів. Дирекція центру складає щиру подяку за пожертви. Шановні пані і панове, ви слухаєте радіопрограму Українського освітньо-культурного центру. А зараз новини. Верховна Рада не змогла відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Відповідне голосування відбулося в парламенті у вівторок. За відставку уряду Миколи Азарова проголосувало лише 186 народних депутатів. Примітно, що за відставку Азарова проголосували один депутат від партії регіонів та один депутат-комуніст. Захарченко заборонив розганяти Євромайдан силою. Голова Міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко дав вказівку правоохоронцям утримуватися від застосування сили до учасників мирних акцій, що відбуваються у Києві та інших містах України. Як повідомляє прес служба Міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко закликав громадян, які беруть участь у масових заходах, утримуватися від порушень закону. А організаторам акції нагадав про спільну відповідальність за безпеку їх учасників. Про те, що розмін мирних протестувальників більше не повториться, також заявили перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та спікер парламенту Володимир Ребак. Цитуймо. «Я думаю, що ніякого силового варіанту бути не може, тому що це мирна акція, і люди мають право виходити на вулицю і відстоювати свої інтереси». цитати сказав спікер, якого цитують українські новини. Своєю чергою Сергій Арбузов сподівається, що ситуація з силовим розміном Евромайдану більше не повториться. Наступні тижні будуть ключовими у відносинах між Україною і Сполученими Штатами Америки, вважає директор евразійських програм американської неурядової організації «Дім Свободи» Freedom House Susan Корк. У розмові з Радіо Свобода вона оцінила перспективи запровадження санкцій до офіційного Києва та проблеми захисту журналістів в Україні. Ваш тривожний звіт про погіршення становища зі свободою засобів масових інформацій в Україні збігся з побиттям десятків журналістів України в Україні під час розгону мітингів. Український прем'єр попросив вибачення за дії правоохоронців, пообіцяв покарати винних. Чи уряд робить достатньо, запитує Мар'яна Драч. Ні, цього замало і запізно. Чекати кілька днів і зробити це у Верховній Раді лише після того, як сотні тисяч людей протестували, це замало і за пізно. Щодо санкцій, то ширше питання. Це звітність дій влади. Насильство над журналістами, особливо протягом останнього тижня, жахливе. Але це також відображення тенденції минулого року. Має бути підзвітність дій влади щодо насильства над протестувальниками. Також є проблеми корупції, вибіркового правосуддя. Якщо немає конструктивного бажання обговорювати ці проблеми всередині країни та з Європейським Союзом, і Сполученими Штатами Америки, то буде дедалі більше закликів до санкцій. Кадрові зміни в складі Кабінету міністрів готуються для подання президентові України. Про це на засіданні уряду заявив у середу прем'єр-міністр України Микола Азаров. Прем'єр-міністр сказав, цитуємо, «Уряд має працювати без збоїв, як добре налагоджений механізм. Нам вдалося не все задумане. Хто не впорався із завданням і не отримав довіри в суспільстві, зробив помилки, має відповісти перед суспільством і перед законом». Кінець цитати, сказав прем'єр. «Кадрові висновки ми зробимо і внесемо на розгляд президента», додав голова уряду. У вівторок парламент не міг ухвалити резолюцію недовіри уряду, як вимагала опозиція. «За» проголосували 186 депутатів, а треба було 226. Виступаючи в парламенті Азару, пообіцяв зробити серйозні висновки з подій Україні, а також провести кадрові зміни в уряді. 30 листопада вночі Беркут жорстоко розігнав Евромайдан у Києві. Десятки людей були поранені. В Україні тривають масові протести із вимогою відставки влади і євроінтеграції України. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що одних розмов на Майданах недостатньо і закликала українців до дій. «Я закликаю всіх людей, які здатні боротися, дійте. Ще не пізно. Одних розмов на Майданах недостатньо. Народу України треба негайно брати владу в свої руки» а не вести з диктатором солодкі розмови. Усі дії повинні бути скоординовані з опозицією. На неї покладена велика місія, і її треба дослухатися, щоб не допустити кровопролиття. Йдеться у заяві Тимошенко, поширеній пресслужбою «Батьківщина». «Наше протистояння мирне, легітимне, воно повинно стати переможним, і я в цьому впевнена». Пропозиції щодо конкретного плану дій я передала лідерам опозиції. Сподіваюся, вони дослухаються, наголосила Юлія Тимошенко. Влада готова обговорити з опозицією до, дострокові вибори, каже Арбузов. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов вважає, що виходом з кризи, яка склалася в країні, можуть бути дострокові парламентські та президентські вибори. На запитання журналіста... «Люди, які знаходяться на Майдані, бачать, що вихід із ситуації, яка склалася в країні, дострокові парламентські та президентські вибори. Ви бачите, що це вихід цієї кризи?» Арбузов відповів однозначно, на уточнюючи запитання, тобто дострокові парламентські та президентські вибори, він додав «Ні». Я кажу, що ми повинні провести переговори, сісти за стіл переговорів, і там, коли пролунають якісь пропозиції офіційні, їх обговорити. Але ви допускаєте, що можуть відбутися у державі і президентські вибори достроково, перепитав журналіст. Я допускаю, що коли ми сядемо за стіл переговорів, такі пропозиції можуть пролунати, і я вважаю, що ми готові їх обговорити, заявив Арбузов. Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко закликають зібрати загальнонаціональний круглий стіл і відновити переговори з Євросоюзом. Про це йдеться в заяві трьох екс-президентів України, оприлюднені у середу. В Україні розгортається глибока політична криза, яка може мати важкі наслідки для всієї української держави, її територіальної цілісності, незалежності та суверенітету, зазначається в заяві. Першою причиною цієї кризи, експрезиденти, вважають несистемну роботу з підготовки до укладання угоди про асоціацію з європейським союзом на саміті в Вільнюсі. У президентів викликає подив, що в останні дні перед цією непересічною зовнішньополітичною подією українське керівництво різко змінило тональність заяв і вектор своїх дій і припинило підготовку до підписання. При цьому поспішне одномоментне рішення досі не має переконливих пояснень і альтернатив, а чесні аргументи не були донесені ані до зовнішньополітичних стратегій. Партнерів, ані до народу. Кравчук, Кучма і Ющенко висловили солідарність із мирними громадськими діями сотень тисяч молодих українців. Керівництво Кримського парламенту наполягає на вступі України до Митного Союзу. Президія Верховної Ради Криму закликала президента України Віктора Януковича і Кабінет Міністрів України у стислі терміни розглянути можливість вступу України у митний союз. Про це інформує прес-служба Кримського парламенту. Ухваленому сьогодні рішенні Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим заявила, що опозиційні політичні сили, цитуємо, розпалюють громадський конфлікт у своїх вузькокорисних цілях шляхом викривлення і пересмикування фактів, маніпулюючи свідомістю молоді, спрямовуючи її хибним шляхом відірваним від реалії сучасного життя нашої держави, а також участь в чому низькі органів місцевого самоврядування. Кінець цитати. Керівництво Кримського парламенту також звернулося до Міністра освіти і науки Дмитра Табачника з проханням, цитуємо, вжити невідкладні заходи з недопущення зриву навчального процесу у вищих навчальних закладах України, використання їхніми керівниками свого службового становища для закликів молоді до участі у величних акціях. Кінець цитати. Україна за рівнем корупції найгірша в Європі. Новий звіт міжнародної організації Transparency International стверджує, що Україна залишається однією з найбільш корумпованих країн світу. Попри запевнення уряду і особисто президента Януковича, фактично жодного поступу у проголошеній боротьбі з українською корупцією міжнародні фахівці не виявили. Найменш корумпованою країною світу звіт називає Данію. У рейтингу корумпованості Україна опинилася на 144-му місці поміч Центральноафриканською республікою та Папуа Новою Гвінеєю. Росія на трохи вищій позиції – 157-ма. Але західній географічний сусід України – Польща перебуває далеко у верхній шляхетнішій частині списку – на 38-му місці. Щоб працює на народ, хліб не крадене, привласнює завот, рівно працю для жінок, су сильному житті, бо немає роди дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям же щоб у них все було, щоб народжувати дітей і росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повнуці лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стыдно було вийти погуляти в гарний костюм та гуцулку Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу, Тільки так ми досягнемо прогресу. Країнка, хто наступного? Ульту сили та грошей, стоп, стоп. ми поставимо кінець. Я закут свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема до Суботекс, алкоголь, Фу. метадон, нікотин. Кожен день пожирають дітей України. Я за овочі після спорту для всіх, ча-ча-ча, для старих і конфуд для малих. Ці сотсячок українці помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може Україна не доживе цей вік. Крім нас, українців, ніхто ненько не врятує. Тисячороки, ми боювались за нашу свободу, і що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Від голоду тихо задихає.